Вдома їй треба було бути дуже рано, Борони Боже, не прийде на одинадцяту. Цих киянок іще проводжати кудись на край світу. Вони ніколи не лишаються на ніч, Навіть якщо і є де переночувати. А вона ж була готова лишитися до ранку. Як вона зуміла ще в такі молоді роки змусити домашніх шанувати свою свободу? Він і досі іноді думає про це. І вся та провальна зустріч гостро пам'ятається. Кожна хвилина, кожен жест, кожен дотик. І як вони йшли назад із приватного сектору на проспект, і вона раптом побігла і застрибнула в автобус, якого він не помітив. А він лишився на зупинці. І водночас зник тягар необхідності проводжати. І гризла туга. А що ж тепер? Звичайно ж, у його житті була не тільки вона. Було все, що буває в житті середнього чоловіка, необділеного радощами і печалями, земного людського життя. Але щороку, коли цвіли вишні, повертався той сум. І рипіли дерев'яні сходи, і легко входив ключ до іржавої щілини, і вони заходили до порожньої кімнати. І він витягав з-під ліжка магнітофон і ставив популярних тоді солодких італійців а настала сама гіркота. Потрібне було зусилля, його зусилля. Він це знав. Не можна було, щоб усе йшло самопливом. Коли вона не посміхнулася його тривіальним італійцям, треба було щось сказати, не мовчати. А він не знайшов слів та й не шукав їх, зрештою. А відколи її ім'я стало на слуху? Відколи вона стала відомою жінкою? Давні знайомі найкраще відчувають перші успіхи тих, кого знали ще невідомими. Я ніколи не могла перекричати своїх ровесників, хоча цікавилася тим же, чим і вони, і як мені здавалося, могла б стати для них цікавим співрозмовником. Подумки я сперечалася з ними, наводила аргументи, цитувала авторитетів, а насправді мене ніхто не слухав. Я не могла навіть сказати першого слова. Чому він декілька разів перечитав ту статтю в молодіжній газеті, на яку випадково натрапив. А потім глянув на ім'я авторки – Н. Сохацька. Тоді зрозуміло – це вона. Потім він довго зберігав вирізку з тої газети разом із документами, поки вона геть не пожовкла і остаточно не зітліла на згинах. На час її написання вже минуло кілька років по закінченні університету. А вона, до речі, не закінчувала з ними. Пішла тоді після третього курсу. Вона була не в їхній групі, і він не знав, чому вона раптом пішла. Не розпитував нікого, боячись, що хтось здогадається. Хоча хто що міг знати. Тільки він сам він відчув, вона пішла через нього. Через багато років вона скаже широкій публіці, а він почує, що пішла з університету, де вчилася непогано, через шокову ситуацію. Але це згодом дало добрий результат, бо це допомогло їй знайти себе, прискорило її порозуміння із собою. А чого ж він штовхав її на той гіркий шлях. Адже чоловіки мають допомагати жінкам, а не загартовувати їх. Іноді ми прагнемо чогось досягти, я маю на увазі не наше досягнення перед вічністю, а досягнення в соціальному вимірі, і робимо це, щоб довести. «Двом чи трьом людям на землі, що ми не нікчеми», сказала вона в одному зі своїх інтерв'ю. І в нього закололо в серці. Чи він належав до тих двох чи трьох? І чи це честь чи вирок? А час і шоу. Скільки разів приходила весна, і розквітали й облітали абрикоси, щоб поступитися місцем вишням, які вмить облітали, щоб настав час яблунь, які квітнуть трохи довше.